Rugăciune plină, iubitoare, ajutătoare, ocrotitoare, milostivă, veruitoare și plină de grijă, Te rugăm să fii cu noi preasfântă trăime, Tată Ceresc a toate făcătorului, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și Împărate Ceresc, Cel care toate le împlinești ca să ne mântuiești. Să ne simțești, să ne desăvârșești, să ne înfiezi cu un loc și cu un nume nou, veșnic și nepieritor, mai prețios decât fi și fiice. Să ne binecuvântezi și între lumini, luminii, învierii și împărății să ne așezi, iubitoare, ajutătoare, ocrotitoare, rugătoare. Milostivă și plină de grijă, te rugăm să fii cu noi, preasfântă născătoare de Dumnezeu, ca să aperi țara noastră, neamul nostru, biserica ortodoxă, cu sfântul tău omofor și cu rugăciunile în duh și în adevăr ale minții în inimă, să ne poți învăța și binecuvânta. Apărători! Ajutători, ocrotitori, rugători și împlinitori, vă rugăm să fiți cu noi toate puterile cerești, Serafini, Herubini, Tronul, Puteri, stăpânii, Începătorii și toți Îngerii Cerului, pentru ca la cer să ne puteți înălța și să vă putem vedea rugăciunile noastre la jertfelnicul din cer să le puteți purta, și versa, Apărători, ocrotitori, ajutători, rugători și împlinitori, vă rugăm să fiți cu noi, toți Sfinții Arhangel, Mihail, Gabriel, Rafael, Selatiil, Jegudiel, Uriil, Varahil și toți Soborul Sfinților Arhangel. Pentru ca pe calea cea luminată la cer să ne puteți urca și toți demonii, Dușmanii de la noi să-i puteți alunga. Cu apă vie, sufletele noastre să le puteți lumina și în veșmântul cel de nuntă să ne puteți îmbrăca pentru ca la scaunul Domnului Isus Hristos să ne putem închina. Apărători, ajutători, ocrotitori, rugător și împrinitori, vă rugăm să fiți cu noi. Sfinților apostoli, ierarhi, mucenici, mucenițe, cu vioși, cu și toți Sfinții Cerului. Pentru ca Biserica luptătoare Ortodoxă, cu Biserica biruitoare din Cer, să se poată uni și în slava sa pe Domnul Isus Hristos la cea de-a doua venire a sa să-l putem întâmpina. Apărător. Pocrotitori, ajutători, rugători, împlinitori, vă rugăm să fiți cu noi toți îngerii noștri păzitori. Cu ajutorul vostru, noi toate poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, înfierii, să le putem lucra pentru ca vrednici de cele ale împărății cerurilor, să ne putem arăta și în slava sa, pe Domnul Isus Hristos, să-L putem întâmpina la cea de-a doua venire a Sa.